o ka Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barketu Ja pra për fillon në misionin tonë të paralemruar që në ditën e premë të pra në kohën e lideratës që e trasnetuam se sot pra për qështëson të në ora njësë një dhe të fillon me misionin e, të paralemruar lidur me misionin kontaktiv që e këmë paraluru pra se dhe të kemi Musafir Hox Jakub Asipin këton në studio dhe besoj se këmë mision dhe të jetë imersar dhe për ju pasi që edhe është kontaktiv mund të inkuadruar në mërë mes 471589 pra 471589 ju presnë që te në kuadroni dhe të bashkëpunin me ne gjatë këti emisori pra për të qështë që më sot e përmi një interesojnë që ta këtë një hodgjako pasipi pra kështë mu që në fillim shkojmë në minjela hi e më pas pra dhe të fillim biseden me hodgjën në studië Ka sairu gaya sazuar e ka imrin Abdullla Dashë, që në bajmë pra në gjithmonë është kurani, është kurani gjithë shenë të Allahut për me si Allahut vetë në setë më të gjithë me ëmë djele dzojmë për me si Allahut në dërgonë po o si detyre që këkonë kurani, kurani gjithë shenë të Allahut i zbitu të nga merit muahmet sallallahu alihusallem në muaj në mazmushëm të Ramazanit Êshtë një li bërë sumit muaj të e maj me pan gjithmon, pan gjithmon Êskurani, Êskurani, Êskurani, Êskurani, një brisej të i avaur Êskurani, Êskurani, so bon. Êskurani, një brisej të so i avaur bon. Për me ti avaur vet në përtes Në dodit më ambjë alëzor, po mersi Allahu ben martë, në dodit më ambjë alëzor. Kurani, Kurani libri i mëdhasut, Kurani, Kurani libri i mëdhasut është jëllipë shumit mua të nënë rrugë nga një që nga një që nga është kurani që i bryshen dhe i Allahu është kurani që i bryshen dhe i Allahu për në si Allahu nga të gomë por alë si në tjëra që kërkonë Për në ti Allahu në të gomë, Por ështi në tyra që këtë konë. Kurani, Kurani, Zhibri i në me të shurë, Kurani, Kurani, Zhibri i në me të shurë. Zhibra e njeriut, Zdokon në këtë gotë, Zdokon në këtë gotë, is te saon ya balambato ko hori misais ye dina kari ayos na par ke tasuwa hai azki allah allah allah allah allah ki unke asj ma to na tashkangi Atëm dhe bete, të një vete, Ti e vesh në kalim, Nuk mund t'jen të lidhur, Aj që plevaj që zjuar, Aj që shkuj lë vizur, Dhe aj që shkë përforzuar, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Zotitot se të kështë dhe të në e një rejo, Epar këtë mirë Nuk dohet dë dëndë të hola Ja, pra vëlletër, dë motërë Pojë fedlojë misonin të parlelemruarë Se sante në studio dëtë kejë Musafir o Gjakub Asibin Pra dhe jashtë këtë më prezent në studio Telefoni njënën dhe që presi ju që të inkuadronë Dhe të pashoni për që të interesojë muset e përmi Në përmes pra nëmërët 471589 Vëtë në të ruarë mirë se vini Selamoreko Arion selama, do Përshet pra... Jë nuk keni qenë atë njëherë direktu me gjithë se këtët të tua pra Ligjeraatët kanë shkua regullishtë, por ja së të kemi rastin këtu, dhe shpesë se dhe gjusit ka një rastë mirështu, të të njëftohën dhe, këpërme studijës me Ligjeraatët, me Bicërën që të të të gjithë dhe mëtonë. Ava billahi min shqaitë, ma në adjin, ismë illahi rrahmanu rrahim. Parës e gjithë është, gjuset i përshëndesim me përshëndesjën mër U shërova për gatit mirësit urtit, Allahu qofshin me të gjithë ne në përgjithësi në veçanti me dëgjues valëvet që sa radio spari herë në misionin kontaktiv, duke dëshiruar që gjithë ai kolektiv që punon këtu para këtij mikrofonit, të gjithë çunat ti mbrojëll Allahu nga çdo keqë dhe nga çdo negativ, në të njëjtën kohë ti mbrojëll Allahu edhe ata që ndëgjojnë valët e këtij mikrofonit. Me dëshirën e mënyrë kërkesë të Allahu që e ke mikrofonin tjetë kontribut i dhanun për mirë filmin edhe mirë mbajtën e rendit moralit mes njërzor dhe pashtu këmi dëshiren që kjo radio sot dhe për nesët të zhvillot sa më thepër dërja atje ku një dit pëj ditve me shprejsa se dhe të njëgjën të në botëa këtë mikrofon sot dhe njëgjën kur ka filun ka filun për i pikes ma të vogël e pas taj rritët Kështu a ku një poet kështu thot Filimi i shiut është një pik e pasarjet Kemi dëshiren që kjo pik tjetë pik dobishme dë, dë, Tjetë pik hajri Ma në fund të tësaj hirjet shkurt modeste Edhe njëherë nësë Allahun që qunat të si dhe të miren me këtë Në këtë radio, me këtë aktivitet në këtë radio Tjenë të sukses shumë në punë në vetë Edhe tjenë të mblojtë nga shdo gjohë që ata nuk janë me të në përqim Parëm derit dhe Që të po po shkoj direkt me bisedën, jo para bisedave oksideni i gadeli ku ishi për të dhënë promovimet e zgjimit tua pozitiv për migracionin nga Beirut, që ne ndajtuam rreth 3 muaj dhe keni pas shumë gjëra, keni kaluar shumë gjëra probleme, dashur edhe, por nëse ka mundësi shkurtimisht, nëse nuk keni kundërshtu, dish për atotin tuaj për të thonë që keni krija qetë dhe që na hini sill të renga nga Beirut, nga, nga Botë Islame. Po është një u tim tremujor, gjithsesi është i për tre mui pak mundet thuhet një përjetim për mua ishte i gatë për shka kësa më angazhoa për një punë e tre më mështë saj kohet viteve me një pleçni apo gjizëm pleçrije po me një vullnet të një fmiu kështu ishte puna për, për, për filim me këtë mosh isha një vullnet edhe kam prap sakani fëmijë vullnet për më bëu diçka shumë. Edhe ai vullnet nuk as për të kuptuar mirë, po rruga nuk ishte e lehtë. Edhe ona ekonomike ishte prezente problemet ekonomike se vetëm regjistrimi në shkollë ishte 1000 mark të Gjermanisë, pastaj ato disa ato investime gjithato komprezive u dashën bog nga jep për shkak të ashtoj shkollimi. Universiteti në të cilin jemi është universiteti cilin ban e një imami për e imamve të famshën të mësërnetit, imamën e zaj, i e thë me lukë në vitin 77, nimi e në që e 77, në berot, konsideronë prape i trive, është me lukë në kohën e luftës qitetarën në berot, për shka e sërën në berot për atë i luft qitetarën për është më vitin bërra, prej vitin 75 dhe në vitin 90, po profesor universitet, por s'kakse funksionon si universiteta i ka vetem di fakultete deri tash. E ka fakultetin e Nazilimon, kisha dëshira, kam dëshirë prap, dëshira të magjistruat, magjistërntë, ciliste? ë Fakulteti i studimeve islame. Ë ka fakulteti i biznesit, fakulteti ekonomik i biznesit këtër dy një fakultetet e i tash po a i funksionën prapsi universitet se ati bëhen magistratura, ati bëhen doktoratura dhe nëse ka ma shumë se si një fakultet ashë mendimi edhe pura në punësi për që të formore dhe ma shumë se si një fakultet ashtu që a i ka emrin tash për tash universiteti i imamit e levzaj unë në registrova tjere dhe isha për provime ka shti magistratura në këtë universitet da për shkurti unës kemi komë me siguri shumë da në tri faza faza e parë është dhënja 12 londë dhe provim që nuk i kipuas në fakultetin për i ka vjetë. Që në të thëtë se, a i qënë, a i gjali cili ka arë për i fakultetetve të fesë, duhet t'i këtë 12 londë provim t'i jepë që nuk, janë, nuk i ka pas në universitetë, në universitetin e vetë. A a i që vjenë për i fakultetetve që jera, suke për i ingjënjërisë, për shemë, për i medicines, duhet t'i jepë 21 londë fakultetetve tona që kemi arë për i fakultet një të dhe në lëndë disa apër e ative 7 mëjtë kështu që e para faza është kur të likfidojsh dhe në të lëndë nuk ashtë kushtë me likfidojt dhe në të dhe për për për dhe në edhe vete të të si të likfidojsh të kje drejta me kalur fazën e ditë fazën e ditë është punim i, sh, punim i 4 punim me veshkencore të farë titu i zgjellë ti me me gjdo titu për gjdo titu me 5 apo me 4 qërë atëherë i dhe thonë doktori ato 4 projektive nizetve edhe ato dush me i punu në fazën e dit i dhe thonë doktorat i, kons i konsiderojnë nëse nuk i konsiderojnë nëse i konsiderojnë i në shkrujnë edhe me notë, shparë notë e ki morë mirë shumë mirë shkëllqyshe edhe ta mësë kësa i faze kalohet në fazën e tret registrimi i temas magistraturës registrimi i temas magistraturës dhe më thonë pregaditja për shkrymin e libri të saktuar në temën të cilën dhe të saktohet nga rajote dhe atëheret dilet me ma spakti me 5 tituj e beri 20 të në pasaj saktohet njeni kreative dhe nëtë e duhet bërë të i punit për një përra përsisht një 4 vite një 4 një vite duhet për kejtë të pun unë a rrita që me të paren her të i likfidoj nën provime për e tim lejtë edhe a e ishte sukses shumë shumë i dukshëm së do mos edhe notat ishin të mira e, ato ishin notat më të cilën unë pajtova këto që i kanë betë kam kalun fazën e ditë edhe kanë betë tre lënë për në kohën si si si vjetë natë kohën me shkum i dhonë ato edhe këmi dëshiren që me gjithë këto katër punime edhe tre lënë të amvillim për një vjetë, di vjetë ashtu që i ta afrojmë me, me këtë vëllënatë që kemi nëse nuk vëglohet do vrojm me shpresë që të futem në po vendin e diplomës. Që ishte ai puna rreth zgjidhjeve por me siguri që keni pas keni pas edhe çfarë shihni, shtu të mira ndoshta edhe negative, negativitete. Rama shihet kur të mirë si të kanim si disa gjëra edhe megjithse në vendin e atë që keni mbajt pas rreth nga Beirut keni disa gjëra ashtu, por nëse kam mos ia tur pak shurtimisht ta njoftojim opinionin ton me gjendjen në Beirut. Dështi un të them të drejtën kam qenë i angazhuar At çtep për apo shkak seojë kimikri ato provime i kemi përgatitur me një me një kohë me një periudhë kohore shumë të ngushtë. Ë nuk kahet let mbas 46 viteve të kapesh për një lëndë apo për dy lëndë lëndë për shembull si ti ke pas në fakultet. Po mu i ishin Trajues kanë pas informatik. Në fakultet kanë pas ekonomi lëndë fakultet. Po këtu kisha një problem një lëndë shumë, trasht, një shumë të rastë, një provim shumë të rastë ekonomisë. Unë kam pas politikën shënon fakultet lëndë. Unë kam pas ë uh, lënd se si jepet ndihmim në fakultet, si si si si ta jepësh ndihmim në fakultet londë special. Kështu që më kram po duam të them se nuk kam pas kohë shumë apo fare hiç turizë të dal për arsye banesë të shoh çka ka në qytet. Megjithëse ta barabar je mundu me pa diçka. Po ndaj të ta them të drejtën, gjithçka mundesh me parri ballkonit tan. S'ka nevojë të dal me, me pas ashtu ashtu. Aje Negativet, e kemi prejcilësive të muslimani që për negativet e tjerën mos me folë. Po e negativ ka shumë. Negativ ka shumë. Uh, unës për i në konsiderojë negativet të avit foli, po po i konsiderojë, të ashtë u në pëtutën pak, po kam flikë se në popullë ashtë edhe një element. Jam dëpunë kur si bën një popullë, kur ja u në tek, dikur se qëtri po i bëjke janë një si në me i bëjë. E nëse ne kemi Mira, atë rishkojm shumë dëm. Atë më mësues. Edhe këndo. Po ne unë po fam për po çeki di staciona këtu. Ndëror është qytet i zhumurës. Numër 1 qyteti i zhumurës. Është qytet i cili profesor Palota e Kombe të Bashkimit të New York si shtet apo si qytet. Se në, në Palota e Kombe të Bashkimit të New York janë kit popullati aty. Edhe në Vero janë kit popullati këtë popër, asë as një popër nuk ashtë shkasash ati. Shoshrit jam qiteti ashtë ndamë në piesë, ha qiteti pjesë e muslimanve, pjesë e kryshterve, pjesë e shijave dhe pjesë e dërëzime. Kështu jeto dhe me shoshrit. Ska më darë, do da më thonë, me kërë, me, kër, me mëjtësh me lëndru, ka dush, pjrë pa e papë ashtë ndamë, me jetë ashtë ndamë. Disa të këtë kërë i, për mua nuk ishin qëndishme se masi luft për mu e kështu të kloht të pëtham, edhe të zbeht të pëse janë ashtu, së që ditë që a farë pëse janë ashtu. Ta se përshënë për i dukurive negative që janë agje, njëri ju nuk shkon në rëtin katë ndër të jesës me folë me atë njeri që ka punë, po e thratë prejnë rruga i dëndritare dhe e bojnë rahat-rahat biseden prej poshte me altë, me, me dvikatë me kështu. I shtetë merë, për ata që dojnë me lezu në lomën e vetë me më mës shitet na per me kulitha per rrug si bostani kallamoçi njom shiten fara shiten kumbla shiten kujsia shitet llogje ndrishme edhe obisklima as fron kso nçiel katogras po e them as tmer njerzit folin interesant çka nuk e kan vërejta as sham as gairo as germani kakamsku as german at saudi njerzit folin me zaflost direkt be se dojt afër një anë qetrit a mund dëshmënjë 1150 metra lak Njerëz bisedojnë me Zotnë. Unë nuk e di pse bisedojnë ato me Zotnë. Sigurisht zhurma i ka i ka frutë. Ku e di? Ëh, njerëz bisedojnë shumë me Zotnë. Është e padurueshme sa bisedohet me Zotnë. Në rugën e njerëzve e shprizojnë ndjen pa fije problemi. Hiç, rrugën e njerëzve me herra e shprizojnë ndjen pa fije problemi. Sikur më çojnë në djallë ashtu e shprizojnë. Edhe tash i skaftam ja dhe doja po të thëj këso që ashtu Atje ka, ka gjora kush po kesh makec. Kush po kesh, kush po kesh majo një njer, njerëzish majoneli. Ma Ëh për djonave që kanë pas mbi kokë si problem për 3 muaj, shampionen e Beirutit e kanë pas nikat për 1 muaj. Do të dhëtë, keni më pas dje shërko. Po ai ai që kishte varet e parë në Beirut ka bënur nikat mbi muaj. Emrin e kishte Yahya edhe inshallah nuk një më njeri të kesh të jaj se më vërtet unë me ndojë kështë të thjeshtë me tham ajë njeri mërë njerën që të nëmateq apo në slupqan me kesh në rru keve ku alve ja uprisht sistemi nërvor se kush po kesh ma kesh ka gara edhe për ata mërë në rrata një dukuri e, e, një dukuri e, pak kapshme për njerin e që li më ndojë se ash me një dertë për të pregandit një provimat një shka dhe është i ngarku me diska po nga ngarku vetën e është e pa mos me beturu kësto ju këshin me për i lukët të disa gjona disa gjona të cilët janë pa kapshme për, për sistemi njëtësor të orin të janë pa kapshme fare në, në universitet a shumë mirë me doktorat që ke punë janë njerës të nivellit lartë të dizurive edhe të nivellit lartë të kulturës edhe të civilizimit janë tepërt, tepërt lartë Kur ke sa të shih dizajnjistat e mbajtive të im edhe kisha vmerrëti kënaçën shumë. Mir për rug, ashtu as Beirut. Edhe fjala Beirut ship, fjala Beirut ship do thon të thonë tullvi. Kështu në në përkthimin do thon të thonë domethënë tullvi. Fjala Beirut ship do të thonë çarkullim i pakuptueshëm. Ship. Për arabishtën e vjetër, do të thotë çarkullim i pakuptueshëm, i pakuptueshëm. Shqip Beirut dhe me thonë fillon paskej mbaron paskej shdëgja dhe me thonë fillon pa fillim mbaron pa mbarim kërë ka e min Beirut edhe kjo me siguri ato njështë ka jetrujnë ati kësa ja japin hakun në, në aspektet qera pjese e muslimanve ka pak gjamija edhe i ka përgjamija të moghle shumë pjese e kryshterve ka shumë kisha edhe i ka shumë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Edhe është shumë moderne ndërtuame, është shumë moderne ndërtuame pjesa muslimane vesh. Pa parqe, është pa vend për lut fëmit, është pa lojëna, është pa brasina, është pa kopshte, është pa rrugë zona, është pa ura. Edhe as pajamia pas shkolla pothuajse. Pothuajse. Kuse pjesa e krishterëre ka vendet ku lutin fëmit, i ka urat, i ka ato mbiurat e vogla për kamsorët, i ka vietë bardha në rrug, i ka rrugët autostrada për mes të qytetit, i ka ndërtesat e mëha shumë është ma pak e rënum është i ka shkollat të gjitha administratët është të të nore është në pjesë kejtë regullume dhe kishat i ka mama meja se nuk kam po kishë 90 milionë dolarë në rëtume shto që është përëmen i dukshëm pjesë e shiave është pak ma modern se e sënët e sënëtit edhe dozit janë në kodra ata janë përshështë një në vertit ata si kam pasi kumanojtë Po kështë e fjarë të zhvillimi kështu daëm, do të dhëmë në mështë, kështë ka investu që dëmë të asë shumë pjesë? Normalë se në pjesë në Krystero e ka investu Fransa, në pjesë në Shiave ka investu e Roni, në pjesë në Sërnikve, kështë. Kështë në të asë në mështë në mështë në interesonë, pra të jashtë, a to jem kështu. Në me asë në ofrëndjo, asë në rëzgëndjo, për kështë. Ky është të mirë biseda Stone, ne i një të mënyrë josesë, emisioni është kontraktim mund të inkadrohet në numrin telefonik 471589, pra 471589. Pra, po shojmë shtotin, futemi në lista bisedash ka edhe ndoshta do të ishin më të dobishme. Pra, pra, për rrugë kur jam këtu, për rrugë udhtimi ishte me autobus në shkuarje dhe në ardhmë me autobus. Në shkuarje nuk patëm asnjë problem, në ardhmë ndondo tëçi patëm një problem ai i cili neve në prakë, kërcan çetar kamp. Unë kisha një qantë me 60 kg libra e, Ajo që se harrova më akurë dhe më doke Se në të përjetë në kujtajës për gjithë molë Se mes kufinit Turkijës dhe Sirijës Ashtë një zbrasim për 8 km e vajta në shpinatë Edhe ishte ora një më letë të rinë djë më letë Kështon, për një më letë të rinë një më ndrek Temperaturë e ishte mbi katë alet Edhe ajo do dhe mbetë në kujtajës dhe përjetë Kujtajës dhe asë një ar Hala i kam ato shenjët e dërësijës Pre ati u timi Me gjallët kilogram, tëtë kilometra Kështë në pikën e drekës e, Unë në thash Shogëve dhe vërë të bobiseta Po të kështë qenë altana po diamant Masë në 100 metreve, 200 10 metreve Kam pas me 100 Përru pa fije derte dhe, dhe pa fije mëzije Mirë po ato ishë në libra ja, Në flete ati ishë të mashtajt se këtë vota Ska probleme më siguri eksojeni lodhë për të fundit trurit tek popullata jonë e cila është në siguri inshallah ajo do të paguat garoja janë. Por po shkem një vit që do të ndalim dorë më më në bisedë. Chto si do ta kishit titulluar diagnozën e sëmundjes së shpirtit në orë aktuale të populladës muslimane që paguuan kohët e fundit sëmosrinë. Por më siguri që ja ndoshta keni pas rast të hasë ndaj që kujdes gjë të vëndë elektuternë asht, ska në 6 apo jo. Si do që të kemi telefonat? Mir do të mendojmë që tani koaj dojmë dëgjosin, edhe pse ende s'i filluan bisedën tonë këtu. Alo, kush e pranoi? Alo, mam. Kimama mund në kush e pranoi? On the law, nga shautë ai? O, nga shautë ai. Unë analizoj tani, më sugjeron dini vëzhguesi apo turist? Po. Ke më dëgsua të pyesë diçka? Ah. Unë nuk. Ah, sht. How long na studeti je? Ust halo. Na studeti je. Ne festu dizlindjen. Ah. A keshë të shqoni pyqë qështë? Edo e, anështë alam nërështu me vludin. Me vludin. Aja. Ah. Me pra, nësështë kërën i shqoni, a ta rifarindrojëm Abdullah? Në atërën e më. Pra, Abdullah keshë di pyqë, ashtë të halal të festot ditlingja, si shpërë mund të asherinia, dhe pyqëja dit, ashtë e leghuartë festot me vludi për ditlingja për ditlingja përgjama e të arsa? Në në islam nuk kemi asë një argument, se duhet flitët me argumente ne nuk kemi mundësi me folë një fjallë neve nuk ne mbron argumenti fetar apo argumenti shkencor sa më një fjallë kështu asë një argument nuk ne ka orë asë në Korani Kerim asë në sunnetin në hadisin e përgamerit që neve në lejo të festojnë datlinqet ashtrejtësisht dukuri edhe sunnet i fejve qera pra me festimin e datlinqes nuk kemi asë i si musliman asë një gjemë për bashket ashtë as birë shpirë të zu nga të qerët edhe ajo dukuri duhet dojëruar për shkak se nuk ka shejë asnjë farë. Nëse gjemt apo vajzat to largon nga këll, nuk gjo, kanë hu pasgjë apo kanë fituar një gjë, kanë fituar një gjë shumë shumë dëshme për shkak se sa shejon një. Përpunë e manifestimit me vludin e paqëmerit alay salatu selam. Me siguri se në literaturën islame ka shumë diskutime dhe shumë shkrime se a, a ban meuves tu anova meuves tu osem ai autori Muhammad eh, Muhammad Ridha në librin e tij Muhammad sallallahu alaihi wasallam e gaskëtu dhe janë në çetën se ulëma kanë thënë s'ka mundësi me, me festum datlindjen e pejgamberit për shkak se nuk ka fest. Nuk ka fest. Rasullullah sallallahu alaihi wasallam nuk la një autorizim math yeta sa ti të datlindja ti të festo. Doktor, dat fe manifestimin e datlindjes pejgamberit nuk e kapi nuk, nuk, nuk e rumbullaksoj në përmet sunetit vet nuk la një autorizim në përmet sunetit që ju të festojnë dhe të lindjën time do të alinte dhe zdekjen me festu me gojë përshem do të alinte me festu shumë njarjet e të si vetë kanë dozë gjatë jetës ati na, na nuk i festojnë nuk i festojnë si feste kam pjallën si fest gjertare, po i manifestojnë të festojnë dhe të festojnë, të manifestojnë, të manifestojnë, të manifestojnë, të festojnë, të të të të të të të të të të të të të të ulema të sumnetit kanë thonë se nuk ka mundësi se thonë datin e pejgamberisë, s'ka argument. Ash-Risî është bidat. Mirëpo, ulema kanë thonë se datin e Muhamedit (sallallahu alajhi wa sallam) ka mundësi të manifestohet, të rastoset ditën e ditën e kurtivën e kohës në muajin Rabiul Awwal. Shumica e muslimanëve në botë e praktikojnë, por një numër shumë i konsiderueshëm nuk e praktikuar në kërshemë, nuk ban ceremonit, thamë me një fjole, kësur, gjatë mujt mujt rabiull e uëll të mpani. Gjatë mujt rabiull e uëll. Nuk ban të një manifestin dukshëm, kërse, ke popër kërshemë si Egypti, Siria, Pakistani, Turqia, Nekton, Visite Tona, Indrezia, Malezia, edhe shumë shtete, bojnë ceremonit dukshme në lidhe me dhe të linjëre për nga marit alesatu sëra. Unë si individ, thamë, se nëse festo nësoazat e mozdalis, padal prej pre asaj që ja është sunnet unë un nuk shodh një problem unë nuk shodh një, një problem po manifestimi i datlinjes për nga marit i përzim me bidate jo të pranush më të Allah është rëndalot rëpt si për po shemull më uqë me këci me, me këci drejt tërma me poj një zikër po palidhje me poj një zikër pa pa pa pa optim. Jashta sumetit penga Mekkasull selam Lukaj Dukleot. Ë pa këto ne me siguri se çapoletit do të bëjë sidhimi për këtë punë ka shumë avant, por për shkurti ne jemi ato që nuk nuk pengojmë në manifestimin e pejgamberit Alaxandrosull selam në se ai mugdël jashta suazave të sumetit pejgamberit Alaxandrosull selam. Mesajet e Abdullahut tash e ka të qartë se me siguri ai ka pasëllimin që ta profetizojë. Pra pyqja ishte në fillim lidhur me që është të ashtë më aktuale, për shumër rënja nivellit moralit e këtë fargjera, si, si do të përkëfisoshin me një farë më njërë u shosit, si do të të loshi këtë gjendje shpirt në ore shumët? Të ashtë të kjani deti shumë i malë i kësaj problematike. Një poet ka thonë popol i thoinë diri kur ashë morali me te, si qëko e morali ka shumë i popol me te. Në më thonë mund është mojë titulu lirisht një jo popull. Një jo popull se, për aqka këse pa moral s'ka popull. Pa moral s'ka popull. Pa moral nuk ka rini. Pa moral nuk ka njërës. Ato egzistojnë figura, por nuk egzistojnë më njërës. Pajamrejnër sërët u sërem ka thonë me një hadis, atjo të regoj se qka dhënë maran në peshoj ditë në gjikimit, ka thonë poja Rasulullah. Allah tha, hësënën uh, këllokë. أثقل ما يوضع على الميزان يوم القيامة حسن الخلق فمران تشفاهد من بشوي ديت اللجيكيمي تاس سيليا مير اش سيليا سيلي مير نفس يارغو داجنوزا اس موليه باتي ا با evitushme فدرتيو تريغوني مني حديث تتر كوشاش ما افرل ميد ديت كي ا ميد الجننه فان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنوكم اخلاقه ايش كان سيليا مدمير është të rënimi i sëllës në rrëvat e rrënijës e ozërejave, nuk është rast, nuk është rastit, pa është hëndese, është ingjënjëringë. Përgru më bërshemullë, se kimë se ajo kanë e burgosën në islam, në emni në etës përpara, në emni në frigës që po kësemi të mrapa, në emën të emancipimit, në emën të edukimit, në emën të zhvillimit, për gjithë shëmë, në, në, në kejtë të emna, që ka bëllët, rënohët, në shumitë të në rastëve, rënohët morali, rënohët morali. A për shemull, në emjë e emancipim, në një gjallë, delë me një vajzë, me hecë, në rrungë, pa kur një gjëtë që i bashkënë, pa kur një gjëtë që i bashkënë, pa fi i pas një gjëtë, është rënim morali, është mundje, s'ka njeri që fletë shkenstarisht edhe mundet me arsi e tu s'ka shansë së qifti hetë në rrugë së bashku vetëm me autorizim me gjërë që i linë së bashku ajo ka emin kunora i dinë kunora së bashku s'ka kunora, hetë në bashkësi kjo përshemull në mund të shuris kjo përshemull në mund të shuris kjo për në mund të emancipimit, në mund të zhvillimit në mund të shlirimit në mund të shlirimit në mund të mund të me të shurit bukur mirë Po ju veprimi sa i bukur. Ëm nga nga këto lendën këto probleme të cilat po lindin te ne këtu. Ëh është shumë vështirë kët kët pyetje te tatitullosh me një titull. Është shumë vështirë ta titullosh për shkak se një një mjek i cili shiqjon një pacient me mbi 20 diagnoza, mbi 30 diagnoza kancome ta, e dalim nga prajati për shembë çet si titullon dash mundjen e këtij. E këtij jeli ti. Ja, jo, edhe ata kapin macinën, apo është dasmue do të fole. Diagnozë. Diagnozë vetë për shkak të zhdasmuesit don terapi nervë. Na, pomendalisht jemi futur me një fushë me një errsir ku na kanë kap shumë stresat errsirave. Ne kanë kap shumë stresa. Një stres për stresave të errsirave ashin ka e kap shtresa e mosditorisë. Stresa e mos arsimit, stresa e analfabetizmit, për shkak se nuk ka për janë analf për analfabetizmin nuk diën vetëm se dinë të shkruajnë. Edhe me lazu. Por dilet at, at shkrimën atë le të dimë tiç më por dorë. E, e, e nëz atar nuk janë analfabet. A... Ta shteure po i krasoi këta me atë njerëz që dinë më fol, edhe nuk dinë më shkruaj, po fjalët e atij janë shkrim. Ai po shkruan, ai që dinë më shkruajt me, me dorë, dinë më shkrit me goj. Nuk ashtë jaj, thush, ka as një ai thush s'ka as zot përveç Allahut me goj, edhe ç'ka është me ta? Me ç'ka goj? çloja është në alfabetin fiktiv. Alfabetat po që po bësh shoh, që përdorgohen me shoh. Në alfabetat që përdorgohen po në përbuz, në alfabetat që përdorgohen po me me nënshmu, në alfabetat që përdorgohen me nënshmu po tjetrin me me me një mollhapun qendër nëpërmjet fjalës me, me me devalvu persona apo me devalvu personalitete, alfabet mund të kimetit me, me shkruajt. Mund të kimet punon kompjuter, mund të kimet me qen e, e, ekspert i i i i bukurshënin për shembull apo i formimit të fjalës po njeriu shkruan me goj para se shkruajë me laps njeriu shkruan me zemër para se shkruan me gjuhë ka thonë nelfo in al kalam la fi al fuadi wa inma ju'la al lisan ala al fuadi dalila fjala ka mend zemër por gua është mir gua shkov e cila pra e ndër për i punorit fjalën gua shpov pra njeriu shkruan para se shkruan me goj shkruan me zemër Po analfabetizmi nuk është ndor vetëm. Analfabet mund të më qenë me i ditë kiç shkrimat e botës edhe më qenë analfabet. Nëse e ke mendën analfabet. Nëse ndru në je analfabet. Nëse natë në menduarit je analfabet. Ne kemi prisa që kanë dhënë shtetet kanë ditë me shkruajt. Po kanë kanë çes suksesshëm. Persia ne ka dhënë më i suksesshmi mrat e dinastisë së Persis 25 shekullore ka qenë analfabet për ka hall për ka shkruaja. Po ka gjen më i suksesshmi për shën vite më rreth Amazonasit e kanë udhëç xhulllet e Amazonit s'kan ditë me shkrujtëson dorasdhën, por në po atë hesaperërat kanë qenë suksesshëm. Njerëzit kanë shumë bindje negative për punën e fjalës së alfabetit. Edinca ralfabeti asha ish ka ditë me shkrujt. Muhamed ahet a selam nuk ditë që me shkrujt pajisisht alfabet. Ai s'ka ditë as një gjë me shkrujt, as përkaj ana djatë tek ajmajtë, as përkaj ajmajtë tek ajja djatë pajisisht alfabet. Ai corn nuk foli palidhje a i kur nuk e vun i vetën me është shërbimin e mendimit i të pa kuptim. Po fjallet e ati ishën ligj, edhe fjallet e ati ishën burim, prej burimeve qelore të të tëllet Allah u gjerële në nësoj, edhe si shte faktikisht nuk është më ranësi, si shte më ranësi a i din të qkrujë dhe të lezoj, po ishte më ranësi i fjallet që e falte, mbeti edhe ngejli dhe do të ngejn me historien e njëzime dhe të njëzijes Për e njeri o të rejërësirës në dritë. Edhe nuk shkull të me lapës pare. Ta shti, që shme diagnes të figu këta? Ta shti, në thëjmë kështu. Në Frans, 4% nuk din më shkujtë. Njerëzve, do kanë thonë, 4%. 4%. E vërtet të duhë litë që të eshtë parativet me se 40% nuk din më shkujtë. Dë pëtër shumë njërë shka nuk din më shkujtë. 5-9% në botën arabe nuk shruj njërzit Prej ative ka shtetës ka 90% nuk shruj Se janë ketë analfabeta Mirë për mesin ative ka të meqëm që din më me dhënë mendime më të bukëra Mendime shumë të bukëra dhe ju vlejnë mendime me qenë se, se miret Analfabetizmi do atë ndi pjesë Analfabet dore edhe analfabet mende Ma katastrofale është analfabeti i mengjes Analfabetizmi i mengjes Ne e me në kakofë analfabetizmi i mengjes Se njerëzit folin para se ta mendojnë. Njerëzit folin para se të koncentrohen, apo fjalçi po e thotë ta ka peshë ajo. Edhe mundohen të gjithë me dije para se ta mësojnë. Para se ta mësojnë një gjë e di. Arsenal fob an pieta an analfab... alfabetizmit tardish në gjë para se ta mësojsh. Simull tardish në gjë para se ta mësojsh. Jamseun për lëfsit, jamseun për literaturës, teatrit, jamseun për mësuesit tan, jamseun për Hoxhët tan, jamseun për librit tan, të diku anson. Ke, nëse ke mund me urejt jo për shemë bëllu në ti qetri njëzit në dhomë në dhomën e sotme në dhomën, e, në dhomën bashkohore kur bisedohet me fut gjuhën e politikës në dhomë të gjithë e dhjim dhe janë të bindën se e dhjim me forë për ekonomi të gjithë e dhjim me i fut në lojnë atë vëjësies kejti dhjim për muzik mo po e shofim se mo ajo mo vërtetun se të gjithë për po e di ma si di kanë të arë për shpi për shembol i kemi tash, tash për po e di më kjetë mo se di janë shumë për shpi s'ka është ka se di të gjitha punë të di edhe ata me pindje i di kuli di një popull pa imësu i gjitha punët janë analfabet atare atare se di më pra kjo a regull a i filozofi grek që la punën e goses me hi në dor tha mos i pa ta mësu, më shtef filozof më ai tash po di ses po di çfarë është ta, tash po është tash po e di ses po di mbi allah qora likrin ka funuka kulli bi ilm alin biz do di etar di turi biz do di etar dietar dhe biz do di di turi tjetër kto shkall do të kaloj Në sektorin shkollë nuk i kalojmë mbi çdo dituri, dituri tjetër. Do thot, un po e dini xhó, nëse nuk a, nuk vrapoj te shkolla tjetër mbi këtë dituri, cila është mendata na kemi ngel fuzë nga analfabetizmi. Un po thon pra, nuk shlirojmë prej analfabetizmit, nëse vesh dimëshkrujt edhe me lezu. Nuk shlirojmë nga kjo. Ja për shembull, nëse njëri kapet me laps dhe do të dimëshkrujt edhe me lezu, atë çka ka kaluar në fazën më të larë të formimit të fjalës është poezia cilsi e malërt e fjalës e rrallitur është poezia për shemb. Edhe ka opinioni për di poezia cilse thon një gjë aty që e prish moralin. Ashan, shka a është në shkaki? Ky është në analfabet. Nëpërmjet poezisë veç ka tron moral, moralin e trive utrajane. Çka kianë alfabet? Profat që më ndonse ka shku larg, e ka lënë mbas spinë shumë larg çëshen e analfabetizmit. Ki kisë qaduar prej asaj fushë alo, ki afundozën te nëse njëri përse do në dhom nëse njëri përse do në dhom edhe me fjanët edhe me fjalit e veta nga të smon shpirti me qetrit për atë dhom, kja është analfabet a njështë tim e hodë ma qinë, e hodë mundë të me qenë ofiqar, mundë të me qenë advokat mundë të me qenë dakolograf, sa për me shkruj spish punfar e iq, ama analfabeta ta shti këtë këto anomali Por fat se kemi rrah tash nga muj me lav druvet, muj me thon jo nas jemi këto, po kemi rrah se ndiem 1000 argument për çdo punë muj me sill te këto çështjeve si kemi kaluam këto këto këto fusha. Ja, jo po shëlu, po tham këto. Ai t'i vëzi kerr. Ai t'i vëzi kerr debat. Kerr ja ti sakari so dejko. Ka qenë të regjistuar për katër vjet, ka qenë për pesë vjet, për tash tre solë regjistru. Produksion e kampionit. Në rregull. Çerchi po so ka çpohi gjer ditën e së mjetës së dërgues, po del mbi kër po ul. Çka është ai? Anomalive është. Alfabeta. Edha ai ti më shkruaj, ai nuk është alfabet. Merë, pse na është alfabet? Skadit me numrin e sokarë që ai ka kër. Do të shkodit me një mejetërin katër. E ka ditë kërikën për drejtoren mbi kër. Po smundet kështu. Nuk mundet kështu. Kështu nuk mundet, kokush më dal po energji, më thon po bën biseda sinqerta, më thon, "Jo, ja, hojani se po thon." Seko beven, ajë xhurjaosa. Nuk. Ti as nuk kuhesh, mund të më thonash bakllav, mund të më thonash një sheqer parë, mund të më thonash një kofte, mund të më thonash 20 lekë. As nuk kuhesh, çka të dushli? Po ajë thash asgjë. Më sforyesh turp. Edita është në zbim, e treta është vobekci, mendon edhe vobekci, barfëri. E sjellës do të thash anomali, do të përdrejta është anomali. Çika çapt në veçor për gjombi për, për mikë. Po këre ka derkane që e ka pasë burgu kari kur u lëshati. Postas, postas veri për mul. Do as postas veri për mul. Duke an vendin na për mul. Po aiçi bën brisk me briskje te apo me pranimul, elo me pranimul, një sh? po me po, briskje po. pratet me njëri. Çka as? Ai saka pa votën alaj Saul, ai mund të më çen avokat. Po vota saka po. S'ka dalmë shfitën vot. Ai çifrat me brisk, po ai çifrat me gunë i shpirtëve e sakron Brendën thallsi me fjallet e vetëa të sakron një shpirë, nështëllë si të vetëa me, me gjumë, poli fjallë aqtë ligë, sa që shqetson një popëla, po shqetson një fisë, me fjallit e vetëa. Që ka bëgjë? Edo ki ka prajëve, që i banë briskë me vete. Anar, analfabet? Së këndarë prejë analfërizme? Analfabet prafë. Kangel, në ate që ka qenë, kangel. Fjallet e analfabet, përfshin shumë gjona, suhur shka përfshin sh Qo ishte piqja parë, thëmë vezet se ishte mjaftë që e më shloj i gjatë Porë me, si që përshimë të gjusë me kërënti një orë, endo telefonin tëmë mm. përshak se ka pak kohë që kemi instalinë për të linë Pra e gjusë tëmë 471589, pra 471589, të emisioni është kontaktivë, mundë të në kuadroni Ne, si që përshimë të kanë luën në 50 minuta, në kam, nëse kemi kështu nevojtë për një përshimë shkurtë, pasër dhe këthejme Këpër okay. Pra shkome një laji, edhe njerë, katështat, një, përështë nët i presim të njëse që dujnë kuatë dronë dhe të përështëm pyshët në tyre që e kam para parë të ashtu ishme sante që tja përështëm pragojët, o tja janë këtumë dhe të ashtu zembrastin që të morë me sjarimi me kështëm të mësakta. O prej kësa i bote, se këti a bota roma, shështë të shkëtë i e njëote, Allah, Allah, Allah, Allah te spyotini e zati palja terendis allah allah allah allah allah la ilaha illa allah ai cheyit ya pas nan ka badati e sa zakat bo far faria bar teh koriya basari hai dar se kya re somre sadriya allah allah allah allah allah يملؤه بالحب تملاه الأماني والآمال في لطفك اسماعكم لهذا الأذان الجديد يا عضو الاصدق في ظل الاخاء تزيد المحبه وعندما يقرها يعز الاصدق في ظل الاخاء تزيد المحبه الاخضر وحب التلاقي بظل الاخائي فمال اليلاه مما افتراقه كطال اشتياقي لرؤيه الاخضر وحب التلاقي بظل الاخائي فمال اليلاه مما افتراقه يا <تتحطى> رب تجاه رياحان تنير القلوب ونحيا دعاة ننير الجروب بدنبار راقا تنير القلوب ونحيا دعاة ننير الجروب روحه تشدو أملا لرضاكم وقلوبنا بالحب تافت لرؤياك والفرح يهدو إليك بطيب لقياك اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم للذين نفروا من اهل المدينه تحمل الامانه وحملوا على عاتقه رساله الدعوه متجردين لله من كل متاع الدنيا طلبا للاخره فشعاره اما الشهاده او عده والنصر فنحن الانصار نحن الانصار نحن الانصار انصار لله فنحن الانصار نحن لننصر نحن لننصر انتصار لله للجهاد مضينا فنحن لننصر للربط اتينا فنحن لننصر للجهاد مضينا فنحن لننصر للربط اتينا فنحن لننصر لنيل إنصار السعادة انتصار لله لضرب السعادة انتصار لله ننهي بالشهاده انصار لله لدروب السعاده انصار لله نحن ننص انصار لله نحن ننص انصار لله بالجهد مضينا فنحن ننص للبطئ اتينا فنحن ننص بالجهد مضينا فنحن ننص للبطئ اتينا نحن ننص لنيل السعادة انصار لله لضرب السعادة انصار لله لنيل أنصار لله السعادة انصار لله لضرب السعادة انصار لله فنحن نصار انصار لله نحن نصار يا برا Në luar dhe gjusë për këtë fejmë bisedës të në me ogjerë ku pasipin në studio Telefonin është 471589 Si do këtë këshim pas disa probleme teknike Shka për i mosin këllimit të telefonat Të një është për i landoj Dhe shkojnë me pyqet që këmë i para parë Dhe disaj që kanë arritur të një po të një në përmes të telefonit Indirekt, jo direkt Kajrullë dhe Në rrugëndës së çalli pyet çka do të thot fjala e emancipimin dhe ashtu më pse duhet të qo diskutojmë për atë më parë diskutojmë më parë më gjithasish bëni shtënë diskutojmë më sigurisht ose diskutojmë pastaj vërbon nga kuma nova e përshëndet hojaku për të ndalë të ona përshëndetje dhe një falëndësi edhe ne gjithashtu pyetja çetë se dheli pyet e yakulimi a është haram dhe në çilat raste është haram në mbabbasin e kanë pyet e ka vonse është më pak se lavrimi, mirë apo për asaj duhet ruar njerëzit. Të vetra kurtë dhe qasëm. Pyqja që është pak është çon si -fi. se shumë bije fıkfi, po më jeta sot persona bëjnë nëse del lëngu i hof. Për asaj për amalion ka von kapdes e nuk ka pastrim të madh. Do duhet me abdes për asaj domethën për asaj mirëta abdes e nuk ka nevojë pastrim të madh osa përgamerion në hadisën e tjarë i sato sërëpë. Kërse më një verja nga shati hotën pyet, për, spari përshetet hotën dhe pyet, dhe të një burë që rrinë në gurbet një vitë pa u kësirë fare nga gurbetja e ka homë për një qajnë kurëzimë në gërua në vetë. Dhe të ashtë i shkërorëzuar ma njëri. Që në të sotë, më një falë në shtërë? A i njëri si në rrinë në gurbet një vjetë apo ma të efer, n njërë po është njëri qëli ka vonë një gjuna prej gjuna vetë mdoja për të cilën duhet të japë një logari shumë trash me argument se, një dikë për i dikëve në kohën e Umar i Milqattabit ati Allahot Aranhu halifja i dit i përgëmari torë Halisatu Srem ishte njëri që i qërkullon të natër në përrrugë për t'i për halët e popullë që i ju dhe heshte edhe ndëgjoj se një gruaj flitë të disa fjalë në dhomën e vetë اي تختيست تفاول هذا الليل وسود الجانبه وليس لي خليل نعبه و نترا 40 اشي درين فول اسطو ولو لا الله ولا شيء غيره لذحذها من هذا السرير جوانبه بخافه ربي والحياء تكفني واكرام بعلي ان تنال مراقبه تكفي علي ثني غروه تيلن مവേഷ اندجايو ماري برين روك برشورتي ن برثيمين اشكورتيشين që druha u zgjat kënot ve s'po kam me, me kam me bisedu bisedë ta fillon po duhet ta zhvilloj edhe tha se aç kam dër ndaj Allahut edhe ndaj burrit aç kam frik ndaj Allahut edhe ndër ndaj burrit der saqë mos me mos me i pas sot dia ki shtrati im sonte ishte ndot me siguri apo kur nuk do të ndodh për shkak se i frikem Allahut edhe kam derin të i gurët. Kur më të të baj? Ndëgjoj u meri këta dhe shkoj të shpja vetë. E të razoj qiken e cila kishtem në hafsa, ishte vojë në natën, tha që, u që ajo, me të merë, normal se baba e të razojë në bjenë, sa ati një përshemot natës me këtë kohën të në tash, edhe tha, më më tregu, sa rrinë gruja përbur. Ajo tha një mujë për bëjëm. Tha, a mundët me nejtë ma tepor? Tha a ka mundësi me qindru ba shumë ka, sa, sa tre sa ndregojnë kërë ka ku finin sa katërën uj edhe sa berë fljipra në njës të vendi i punës i shkryti letrat për një gjitha anët e botës ka ishte ushtrija ati duke shpalli s'lomit i shkryti <coughs> edhe urdoj të falni, urdoj <coughs> urdoj që gjdo ushtar i cili ka bo në front ma shumë se njëshin e njëzit dit me u këthi në shpi edhe ato i zavendsoj me ushtar 3% dhe thët se u do mo ligj islam që burri prej gurbetit dhe të kthejat në familje në katër muj e mbapak si të kaloj në katër muj kurore ashtë kurore po a i banë në vetë ditë në gjikimit një logari shumë shumë shumë të rëzikshme edhe a i e ka vu me një më njër e ka vu familje në vetë në rëzikë Ashto Rası, po ashtu edhe vetëm. Na shpresoj tani është një veçardhë dhe si duket kemi dëgjuar se ai ka prishur punën e kërkuesit gatjuesi. Alo kush e barti? I don't know. Alo kush e barti? Alo. No, no, no. Selamun alejkum. Alejkum selam wa rahmetullah. Alkim telefon. Unen zotriagin. E ju përshëndet Fezullahi Ustulajë, misionist. Dajë më jepni stoazin. E ju përshëndet edhe Hoxha Kupasipin. Po i fërgëroj. <sharpness> po Por nuk po të pyetni nëse ka mundësi. Punoni vetëm në hipotezë ka problem. Ata që po shohën se kohën e fundit, apo ndoshta mund të them se nuk është edhe kohën e fundit, është paraqitur një lëvizje në botën islamike, po e thën, ndoshta For... kushtimish po e them lëvizje, e cila pretendon ndshuarjen e mezhebeve, të katër mezhebeve të cilat ekzistojnë dhe pretendojnë në ngritjen e një mezhebi në emrin selefi, nëse Nëse mund të dhejmë kushtimisht me zhep, nëse mund të takë një elaborim më të gjithë lidhër me këtë, se edhe elaborimin përfundimtar se sa është dëmi dhe sa është e, haj e hajrja po e mira nga jo. Po, Agim, që ashtë një aftë e qartë për iqe, nëse s'kejtë qëtë një qëtë një diqë? Jo, jo përshëndes. Jo, falem, dojnë, jo të dëmë, alekom, selam. Pra, në deshe këtë një kuptuar tani, e një dy këtë Osa që me më një më njërë Pa ju hi tjero e në hak Pa po ke më aldi u pësikuri Edhe kemi konseratat dhe qanta në pyqen Qe bëni Ashti kjo dukuri Edhe kje emër I kësaj Edhe unë po i tham kushtimisht levizi Asht dukuri që përdukët Në disa skajet të botës Këtë botës islam edhe Asar jo e islam edhe ku që akullojnë musliman në no, burën hanefi, e mazhabeve por as të gjithë ata muslimanë duhet të vinë në shkollën e vet. Mazhab do të marrë shkollë. Fjala mazhab do të marrë shkollë. Mazhab hanafi shkolla hanafite. Mazhabi shafiu shkolla shafiu. Mazhabi e Ahmed ibn Hanbalit shkolla e Ahmed ibn Hanbalit. Mazhabi Maliki shkolla e Malikut. Domethën studimet e Imam Shafiut, studimet e hanefiut e kështu më radhë. Këtë shkolla edhe me uqu kjo botë ketë në kam edhe dhe bota si kjo qera këtë shkolla nuk shuhur. Këtë studime nuk shuhur. Përshka këse janë me baza janë me baza të kurani kërimi dhe të sunetit janë të themeluara ma shumë pune edhe ma shumë veprimi i cili nuk muhodë po të tham të drejtë në tashtë i njerëzit unë nuk di a ka një gjëlozi apo dojnë me filozofua që nuk prononë filozofia apo nuk zavem, nuk e di kryesore, këto shenja të rehe janë një dukuri për neve dukuri negative, për neve dukuri negative e cila duhet të gjenë vendin e vetë duhet këtë kujdes kjo dukuri unë po i tham të ashtë lëvizi për mdo këtë shumë e modhe po kjo dukuri duhet të gjenë vendin e vetë thoin për shembull për shkollën për mezhëben e Buharifis, na nje kem mezhëben e Buharifis. Kto është shumë veten pun. Thoin mezhëbi mendimit, nuk kazh mezhëbi hadithit, po kazh mezhëbi mendimit. Çka me gojë, nuk e kanë qort. Se fjala mendim këtu çka do të thotë. Rai, fjala mendim kët kontekst nuk e kanë qartë çka do të thotë. Fjala mendim këtu nuk as i vum mezhëbin nëse nuk vazhdat mendimin pa jetë të hadith. Nuk as nuk e ka kë kuptim, po është e marrme <coughs> drejtpërdrejt i prë hadisit Muhamediun sallallahu alajhi wa sallam qyshoi muadhi Yemen sa me çka do gjikojsta me Kur'an sa nesë nuk ka Kur'an për problemin tën që të kalind sa me sunetin tam joja rasulullah sa po nesë nuk ka sunnet hadis nuk e nëse nuk e hadis për problemin gjithkalind sa ather estehid ra'i sa do të punoj në me mendimin tën por nuk do të alo nuk do të alo do të humboj me mendimin tën por nuk do të alo problemin vdar Nuk të të le problemin varur Përgëmëre A.S.S.R.A.M. ira në krahënor ati dhe tha Unë e po e falemendorej Allahun që i gjithë ti e i cilja është Allahun dhe përgëmëre ati në ta i pajtu Këtu, këtu është punë e buhanifës edhe me zhebit ati Fjallën mendim, këtë kuptim e ka Se, po të ishtë në kohën e përgëmërit Do t'im dhe përgëmëri krahënorit Do të thët, ati ku s'ka ajete dhe ati ku s'ka hadis unë japë mendimin e shëndosh e qëta është prafë duhet gjithë dënjoni i kësa i kohë me u tërpnu thell kur thotë se e mohanifja e ka vunë mendim ba, ba dhe ka mendimin për një mesel e petare unë për e seli anasjel të se dhe për e svegoj për e kraut qeter nëse një gjall apo një një hoq apo një djetar i sodit këtu du të timazin punt nëse një problematikë lin zot një edhe s'ka zgjidhje kuranore edhe zgjidhje sunetit nga mëri t Hasat u selam së çiki dietari i zotit çka bën ki ki talev i zot dakë student i zotita por shembulli ka hop krad me një mënyrë se e bëhanika s'ka me vend se me zhabi atisash i bazuar kuranave sunet apo as mendimi i bazuar as i bazuar mendimin i cili mërthehet me kuranave sunet do të thon kur s'ka kuran edhe sunet çka bën ja për shembull ni ni ni në pritje dona atë la lind fëmi me inekcione skancjena ta gjej normal normal se skancjen çka ka skeka ka një islam në islam për gjigjet dona atë la lindni nëpërmjet inekcione dhe mod me inekcion për të lindur fëmi si si e konsideron tashkit tashit e banika ka vdek tashmo çka ban ki a jet s'ka ka ve hadis nuk ka duhet të bëna analogji duhet të bë mo duhet me mod duhet të bëna analogji Pëqetralogjia është më domos. Këtë e bën e banipër, pra skapset nën zhbot. E ki sotit, nëse ti jap mendim, do të thot duhet më e pranu te banipër se ai ka pas ka dhon mendim. Nëse i krahasoj mendimin e tij otatiun mendoj se nuk ka nevojë më e lon fucking e banipër se më me marr mendimin e incullit. Mendimi i njëni e nitlaktit një një një një në këtë zaman i cili hala si ka bëu përmes dhimi hadise për shembull. Po po tham, çka thon xherrat? Shafiu tha: "Ennasu fi fiqhi" Aja e lënë ala e bihanife Thasaj i përket ju e spodentes islame Dhe studimit asaj Të gjithë djetarën në botë janë smite e mohanifës Unë për thamë për shafiun Që thamë djetarët Se për, ta, për ta studiu fikhin, e, e, e, të studiu fëkhin Dhe punimet e shafiun Du të i du një një një pre njërë 14 vite Për ta studiu, studiu, të studiu punimet Për të studiu punimet e shafiun I du një 14 vite Ibni Tejmija Ashtë një djetarë i cili Ashtë një djetarë i cili është ndënës i një me dheb i këtive katërive është ndënës i njënit me dheb i këtive katërive një njeri punoj tim lëtë vetë një grua në Angliu e mbrojt i doktoraturën në bita dhe aja është një cilë e ka njerën me dheb i këtive odhrofis këto pun nuk shkoj në kështu këto pun nuk shkoj në kështu të ashti njerëzit nuk e dihune nuk e kam dështat qarë shka Se lefin do të të dhe të dhe prejsh si generata parë. Dhe prejsh si generata parë. Po generata parë shka kanë dhe prejshin një lëmë në auditori. Generata parë janë shka ku që tjenë me dhebet. Por shka këse i ndryshunë mendimet, atje ku pranën ndryshodë mendimin fej. Atje ku pranën islamit të jenë mendimet e ndryshme, ndryshme i ndryshunë mendimet, këtarë me dhebet erdhen e i radhritën mendimet e ndryshme.